albabu thalif munawalat babu munawalat alhaibi alhumrata al wa thawbi e, mlango ambao nazunguzia kuhusu kupeana mwenye hevi nguo yote anijeni rusa masrusa eh an abi hurirata hurayra radhiyallahu anhu qala binma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi almasjid alipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko msikitini fakala akasema mtume ya Aisha tu ewe Aisha nawilini udini ebu nipokeze ani nipe nguo fulani faqalat Aisha akasema inni haidhun hakika mimi niko katika hali ya hedhi sahihi fakala akasema mtume inna haidhataki leisat fi yadiki hakika hedhi yako haiko mikononi mwako fa nawaltuhu Aisha anasema nikampa alivotaka mtume nimpe akakampa hasa hadithi hii narifa ambayo nadhani tushagugusia hapo mwanzo na kwa hiyo sahihi tusaizunguzia tu kidogo kama tulivyogusia pale mwanzo kuwa kuna maneno ambayo ni ya Sheikh Albani anasema hapa. Na ama neno ni maneno ambayo ameasema kwenye sautia katika برنامج ya fi rihlati nur Fi rihlati an-nur. البرنامج ambao ni alikuwa Sheikh Akizumza. Sasa Sheikh akasema ya kuwa mwanamke anaruhusiwa mambo ambayo anaruhusiwa kuyafanya hata kwa kwenye hevi akasema sheikh alanna adama sababile damu dhaka hiyo ambayo tunayizumzia fakat huwa najisi yake ndio najisi amma badanul insan ama mwili wa mwanadamu fa huwa tahara lidhalika kwa ajili hiyo la alayki hakuna kosa juu yako kuingili almasjida kwa hivyo ingia msikitini alimtumia wa Aisha wanawilini alhumra na kisha onipe hiyo nguo fa adhi laha Sa Sheikh Albani akaelewa kuwa mtume akamruhusu Aisha an almasjida kuingia msikitini Falamani an amthlakan Kwa hivyo kwa Albani anasema kwa hakuna katazo kabisa kabisa kwa mwenye mwanamke an takra alqurana asma alqur'ani ولا أن qur'ana القرآن ashike na kugusa qur'ani wala antadkhul almasjida wala kuingia msikitini hakuna makosa famani daa sheikh sheikh asema yote utakadai anna shay'an min hathihi athalatha yakua jambo lolote katika haya mama matatu muharramun ni haramun ala almar'at kama kasema kumwambia mtu huyo Hatu tu murhana kuminkuntum sadiqin leta the hoja zenye kama kweli nyini wa kweli kwa hivyo haya ni maneno ya Sheikh Albani ambayo naona yana kalbiana na, na maneno ya eh, ibn Hazm kwenye muhalla tuliyosoma pale mwanzo kwa ndadhani hilo nikoazi na hakuna haja kulizungumzia kwa urefu mlango wa babu tarjili al wa ghasliha raasa rajuli ndango unazungumzia kuhusu mwanamke mwenye hedhi kuchana na hata kuosha nywele za mwanamme yeye huyo mwanamke akiwa kwenye hedhi ana Aisha Allahu anha kalat Aisha radhi za anha ziji yake in kuntu la adkhulu albeita wa mimi nilikuwa naweza nikaingia ndani ya nyumba lilhaja kwa ya haja fulani wal fihi na ndani ya hiyo nyumba kuna mgonjwa fama as'alu anhu na kisha nisulizwe chochote kuhusu Kumusu huyo mgonjwa Ila wa ana maradun isipokuwa tu mimi mwenye kupita wa in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya na kwa hakika alikuwa mtume anaweza kaingia kwangu la lisa le, yadkhulu la yadkhilu alayya na kwa hakika mtume alikuwa anaweza akaingiza kwangu mimi anu kwa nyumba yake rasahu kichwa chake wa huwa fil na ye mtume mwenyewe yuko msikitini fa urajjiluhu kisha na mchana mtume. Wakana Nalikuwa alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam la yadkhulu albayta. Haingii nyumbani ila li haja kwa haja ambayo anayo. Ikiwa kana mutakifan pindi atakapokuwa kwenye itikafu. Alikuwa akiwa kwenye tikafu haingii chumbani kwake isipokuwa kwa haja tu vinginevyo haingii kabisa kwa hivyo kibidi anataka kuchana nywele alikuwa anaingiza tukichwa kwenye chumba cha Aisha alafu acha na mchana alafu anarudi tena msikitini kama kaida na endelea kukaa huko hadithi hii ni hadithi ambayo ina baadhi ya faida ambazo na ziko wazi nitazitaja tu baadhi ya hizo faida faida kwanza ni kuwa an-al muktha wal yule mwenye kufanya itikafu na kukaa msikitini la yumna'u min hakatazi kujiweka katika hali nzuri na kujipamba falaisa tarku at wal si kule kuacha kujiweka vizuri katika hali nzuri na hata kuli kujiweka rafrafa na ukaituo ovyo ovyo huwa mima yutaabadu bihi fil itikaf ni katika mambo ambayo tunayafanya kama ibada unapokuwa kwenye itikafu ani sieti mtu akwe kwenye itikafu natakiwa miele zikae rafrafa sichane pia onekane hata ajavaa nguo ambazo ni nzuri na pia labda aswoge awe tumcha tumchafu da hiyo si maana itikafu wala si ibada ambayo mtu anaifanya kwenye itikafu balil insanu yaخذ zinatahu bali mwanadamu mslama anapokuwa msikitini kwenye itikafa anatakiwa achukue mapambo yake na hasa hasa anapojua kuwa anaenda kuswali kwa sababu Allah anasema khudhu zinataquma inda kuli masjid na masjid maana ni kila enda kuli salah wyalbasu natakiwa pia vae ahsana fihi nguo zako nzuri liana fil masjid kwa sababu ye yuko msikitini Waiswali na pia taswali. Kwa hivyo mwenye itikafu anatakiwa mbali na kwenye kwenye itikafu lakini pia amejiandaa. Na nguo ambazo na ziwe ni nguo safi na pia na maandalizi ya kujiweka katika hali ya usafi kwa muda wote anapokuwa kwenye itikafu. Fala na minatamdhiif. Kwa hivyo hakatazi kujisafisha wa taljil na hata kujichana nywele. Walidhan na hata kupaka mafuta. Huyo ni mwenye itikafu kwa tumechukua hiyo faida wapi kwa kuwa mtume yule kwenye itikafu lakini anamwambia Aisha mchane nywele kwa kuonesha kuwa jambo hilo jambo ambalo ni moja katika mambo ya kujuweka katika hali nzuri Kuchana nywele paka ma, mafuta na manukato na hata ku nguo nzuri na kuoga na mambo yote ayo kupiga mswaki Ani mtu katika hali nzuri jambo la pili ambalo ni faida pia katika dhifi فيه العنايه بالنظافه hadithi inaonyesha kuwa kuna umuhimu wa mtu Uislamu kutilia umuhimu usafi waljamal na kutilia umuhimu kuwa mzuri katika mavazi katika muonekano katika mwili wa ana min sunanil mursaliin ile jambo la usafi ni katika e, sunna za mitume kwa mitume wote hakuna mtume alikuwa mchafu mchafu naam kwa hata kama nguo si mpya lakini at uifue iwe kuwa, ni safi wakati wote wala mtu asisingizie kuwa mimi nguo zangu nichaje ama ni hii moja la hata nguo kama unazo una mbili unafua na kaoka unavaa hii na kaoka unafuai tu ama la sivyo unaweza kaamua kama ni moja unaifua usiku unafunga kama ni shuka alafu kisha baada ya asubuhi ukifika insha kauka unaiva tu na watu wanaishi hivyo Nazama za mtume pia kuna masaba alikuwa anaishi. Kuna msalaba ambao alikuwa auacha sayiti na kanzu siji bila ama moja ama kuna wale ambao alikuwa anashuka moja tu. Shuka moja. Tena shuka si shuka ya kuwa eti atajifunga alafu imfunike kuanzia juu mpaka chini hapana. Ni shuka ambayo anajifunga tu katikati ya mwili. Kwa kuanzia kwenye kitovu hapo, kushuka chini pa kwenye magoti hapo, ishafunika hapo. Same zingine zote ziko wazi. Na unisohaba. Kiasi cha kuwa kuna mmoja hata alikuwa anataka kuoa na yuko hivyo ani hana chochote si kwa tu yeshu moja ndio mali yake na ameona kuna mwanamke amekuja mtume muoe mtume akoenesha kuwa ana haja na yeye basi akasema mimi mtume nipe basi mimi uko tayari mimi dakika mtume akamuliza basi kama uko tayari mimi nimeruhusiwa kuwa mwanamke bila mahari vungeataka ningemuo borobore ibi lakini wempa tuwe mahari sasa hebu angalia chochote akasema sina kitu chochote sina kabisa chochote hana chochote hana kabisa napaka mshaa akasema ni ungeoke peke yake anasema atampasa akimpa naye atabakia ningu sasa mtu malipoona hivyo na kuona kweli hamu nayo ya mke lakini na uwezo upande wa mali hana basi mtume akampa mtume akamuonesha hapo hapo akamwambia sawa nimekuonesha huyo mwanamke kuwa huona chochote lakini ili tu umsomeshe Qur'an zawaji tuka kaalama maka bila Qur'an bas na alhamdulillah huyu mwanangu pia akubali kusindana unjua wanawake wengine wana shida wanaweza kuwa mtu fulani kwa kuwa kidogo wana uwezo uwezo nini sasa ukianza kudandia yako basi fulana amesema hataki lakini sasa mimi niko tayari hata anaweza kuzoma mpaka atokabakiani umeshindwa tuongeeni atakukuuliza kwani si kuona wewe <laughs> Hani wakati mwingine usijitie kwa sababu ni kwati za maize kama za madhamu twime eti huyu ndio alikuwa kitako lakini amesema kwati hataki basi mbati yangu iwaache mimi basi hapana naweza ukashutukia nini nimepiga knockout mkambi saka kweli. Sasa ni hivyo. Lakini ni sawa ni kuwa naona sahaba maskini yani anataka lakini hana uwezo na ule mke pia akamkubali. Hakushinana na mtu mwanza kisa mtu mume, mimi nimekutaka wewe. Yani wewe hebu niambie mwanamke ambaye nataka mfano na mtu kama Joho hivi. Alafu tuoje tie kwasa, Joho hamtaki, mimi namtaka. <laughs> Atakuuliza lakini wewe kwani hujione? Hebu jione kwanza kwenye kucha tu kwasa. Eh, pako kwenye nini? Nyule yako. Atakuambia tu ifanye. Amespa kuambia basi atakangalia timi mwenyewe. Dafaka kwa hivi. Wao mwenyewe utajua kile, yani huyu ana Na labda atakangalia kwa sehemu chini, hiyo chapali yenyeo. <laughs> yeah? Si chapali labda hata ni ile telea Na yenyeo pia nimevaliwa mpaka imekubali kweli tosha tosha. Kisha alafu nasema kwa sababu kwa vile huyu hataki, ah basi mimi niko hapa. Sasa utapeta vitu kwa nini? Alimuhim lakini Tunasema kwa ya hiyo yali kubadilika. Yaani tunachotaka kumaanisha ni kuwa nini? Ni kuwa ni maswahaba kuna wale ambao walikuwa na shida. Kuna shida kweli. Paka mtu hata nguo anayo ni moja tu Lakini pamoja na hivyo hiyo kuwa na nguo moja isikuzie kuwa hiyo nguo moja ikiwa iwe Iwe ni safi unaifua usiku wakati unaweza kalala hivyo hivyo kwenye kuna ni kuona kisha baada asubuhi kabla ya kuacha ta anaenda kuongo wako shakaauka unaichukua na maisha yanaendelea kama kawaida maisha yanaendelea unajua nyinyi kwa sababu ya kuwa sikizi mashallah mtu anaweza kawa na kazumbili 3 na baadaye nijisiku sina nguwa ni natunazo siji tatu, tatu peke yake eh, lakini kweli nikuwa kuna sahaba kama Mus'ab Ibnu Umair ya alipokufa hata ile sanda alikosa ya kuzikwa nayo, kufunika nayo. Ikabidi ile nguo yake ambayo alikuwa kivaa ndio sandaki. Lakini mushkili pia hiyo nguo yenyewe ambayo alikuwa naivaa. Wakaitumia kama sanda, Nikawa pia haitoshi. Wakifunika upande wa miguu, kichwa kinabakia wazi. Wakifunika upande wa kichwa, miguu zinabakia wazi. Sasa wakashindwa kufanyaje? Ikabidi akamwambia mtume, "Mtume sasa tufanyaje?" Mtume akamwambia ya kuwa upande wa kichwa na hiyo nguo kisha ile sehemu ya miguni penye tabakia mfunike na nini na majani majani yani ya mti fulani mti fulani inaitwa idhkhir unielewa hasa yenu kuonesha nini kuwa kweli masahaba walikuwa na dhiki kiasi cho Habab ibn Arat dansa mali yake sai anasema kuwa kuna masahaba ambao walikufa wakiwa baada hawajasikia raha ya neema ya hapa duniani kwa kufaka bado hali ni ngumu na ni masikini na muhammed aliikuwa ni katika watoto wakitajiri huko maka lakini akaacha mali yote kwa sababu ya allah kama anamtume kwenda madina na hali ikawa ni ngumu lakini kuna masaba ambao mashallah baada ya na allah liwajalia wakaketi mpaka allah akafungulia waislamu mali na wakapata mali ingawa waislamu wa aliteseka kwanza mwanzo Sabu masabu wanasema walianza kushiba na ngalau kuzisi raha ya maisha baada ya fatu khaibar baada ya fatu khaibar kusamba leo mambo yakaanza kufunguka sasa mazuri kwa sababu khaibar mashallah ilikuwa ni shamba ambalo rutba lakini wayahudi na mishamba mbalo mashallah da ya kulebe yake ni vingi sasa ilikuwa manake walipofanya fatu khaibar masaba kagawia shamba hilo kila mtu akapata sehemu yake na wale ambao walipata na wata kulima kama mtume Akawachia wale akawa na lima lakini wanagawana kile chakula nusu kwa nusu kuvikosa vyakula vimepatikana kwa wingi na Allah akawajalia neema kuanza kuonekana naelewa kwa hivyo lakini sasa kuna wale walikufa kabla wakati huo kuna wale waliofufa kabla ya wakati huo nam Faida nyingine ambayo inapatikana kwenye hadithi hii, anna khuruja ba'd almutakiff anna khuruja ba'd almutakiff min almasjid kutoka baadhi ya sehemu ya mwili ya yule mwenye kuwa kwenye itikafu. Iyo sehemu ya mwili wake ikatoka msikitini. mfano kama kutoa kama alivotoa mtume kichwa. Akitoa ah, kichwa chake msikitini akipeleka wapi kunchuma chake. Kisha Aisha kakichana hakichana lakini akarudia la yuathir fihi hilo haliathiri katika itikafi yake falmanhihiu anhu kile ambacho kimtakazwa khuruju almutakifi kullihi ni atoke yeye mwenye kufanya itikafu yeye mzima atoke msikitini bila sababu yote wala haja fanabiu akhraja rasahu kumtume tunaona kwa ametoa alitoa kichwa chake kutoka msikitini mpaka chumaniko yake akachana kisha tena karegea kwa hiyo nikoonesha kwa unaweza katoa hata kama mkono nabl kuna kitu unataka kutupa nje ya msikiti kutupa hivi mkono kutoka nje ya msikiti ama kuna kitu kunita kupokea ukapokea, kutoka nje ya msikiti na mkunao kutoka ama katoa mguu ama vitu kama hivyo haina shida kwa haja Wafihi fihi lakini pia katika difi hiyo pia kuna faida ingine anna al haida yakua yule mwenye hedhi ya juzu laha ai yadkhul almasjida kama tulisema anaruhusiwa kuingia msikitini sababu kama alivyosema Sheikh Albani huyu Aisha nilipoambiwa kuwa nipe alienda kabisa akaingia msinidi akampa mtume wala si alimpokeza akiwa tini mkono peke yake bali aliingia kabisa mzima mzima e, lakini faida nyingine ambayo pia inapatikana kwa hiyo hadith ambayo tumeisoma anna lamsal mar'ati ya kuwa kumbe kugusa mwanamke la yibtili wudu'a akuvunji udhu kwa sababu mtume alipompa kicha chake Aisha hapo tubali Alikishika pia nadhani ndio akichana sababu kule kushikwa na mwanamke na ilhali ye mwanamke Wacha kuati ana hedhi hata kama ana kuna wale wanaosema kuati na udhu hasa huyu si tukwati mwanamke bali mwanamke alipo ana hedhi lakini mtume alimpa kichake chake na hakukusa na kisha na mtume akielea yake wala haiku semekana kwa mtu aliende kutawalli kwa sababu amekuswa na Aisha Faida nyingine ambayo inapatikana pia ni kuwa anna yad almar'ati kuna baadhi ya wulama wanasema hivyo ya kuwa hii ni kuonesha kwa mkono wa mwanamke si awra ndio sababu Aisha akaambia nipe na akampa mtume kwa mkono wake ingawa haijasema kwenye hadithi kuwa ile li mkono ilikuwa uko juu ilikuwa lakini tukisema mkono hapa tunaanisha mkono mzima tuna kiganja peke yake kiganja pekiaki. si aura baadhi ya walemana tumia hadithi hii kwa kumanisha kuwa Aisha alipompa Mtume kila aliyompa kwa kutumia mkono wake ina maana kwa li mkono ulionekana na wanaume ambao walikuwa msikitini lakini kwa sababu ya kuwa mkono si aura ikawa haina shida wala hakuna mahala ambapo ya kuwa lazima mwanamke akitembea atemine gloves si lazima lakini sasa ni bora zaidi kama vile pia uso wa mwanamke kuna khilafu wengine nasema kuwa ni aura wengine nasema kuwa si aura lakini bora zaidi ni mwanamke atembea kama amejifunika uso hasa hasa mwanamke anapokuwa ni mke wa mtu na mwanamke ambaye ni mtu mzima anye imbalighi nini kwa sababu ni fitna afunike uso wake ni bora zaidi lakini akitembea bila kujifunika uso na kawamejitiri vizuri mwili mzima kuna mola mwana usema kuwa hajafanya kosa kwa kuwa nini uso si katika aura ingawa pamoja na kuwa si aura lakini bora zaidi ni kuwa nini awe ni mwenye kujifunika akiwa mbele ya wanaume ambao ni ajnabi ingawa ni masala ambayo yana dhafu tunasema na kwa sababu hiyo mtu asitumie nafasi kama hiyo kusema sa kama ni hivyo basi mimi E, ntambia huyu Ntambia nitambia yule nitambia huyu kwa sababu kuna Kujifunika uso kumbe si lazima. Aah kuwa ni bora zaidi mwanamke kujifunika uso. Ni bora zaidi na kuna baadhi ya wulama wengi wanasema kuwa ni lazima. Kwa kuwa nini? E, unjua mwanamke sababu ya kuambiwa ajistiri ni kwa sababu ya kuwa ana fitna. Na katika mwili wa mwanamke ingawa kila mtu anachagua ni wapi pana ufitini lakini watu wengi pana panapowfitini ni wapi ni usoni ngao unaweza kusikia mwingine nasema kuwa lakini mimi hata si lazima uko uso uwe vipi ana uh, sehemu zingine lakini ukweli hata wewe moye kusema hivyo uko kote tazunguka lakini mwisho ataishia nini uso pia nitataka kuona vipi lakini uko nako unaelewa uh, iyo ni kitu maisha hata kipingiki kwa kumaanisha kuwa ikiwa mwanamke amaamboa jistiri kwa sababu ya kuwa ni fitna basi penye kumekusanyika fitna yote ni usoni sasa hapo ndio bora zaidi nini mwanamke kujifunika na kujistiri bora zaidi bora zaidi naam sasa hivo hivo pia mkono naam mkono pia e, tunasema kuwa ni bora zaidi mwanamke awe akitoka au amejistiri mikono yake anifiganja tunamaanisha viganja. lakini lao kama ataacha viganja bila kujistiri baadhi ya mola mwana anakuwa nini kwa mujibu wa ya kuwa si aura lakini kuna wale wanaosema kuwa pia inatakiwa ajistiri pia viganja visionekane si kwenye swala peke yake ndio vionekane viganja na nini na uso tena mbele ya watu ambao ni e, mahram ama kwa pekee yake na wanawake wenzake labda kinakiwa na janib pia afunike viganja hivyo wallahu aalam Jambo lingine ambalo pia mola mama umetoka katika ni kuwa kumbe kumtumia mwanamke si makosa. Kumtumia mwanamke si jambo la makosa. Hapa kumtumia msichidiwe kumtumia vipi? Hii ina maanisha kuna wanawake wengine Wanatumia lugha kumtumia kimakosa. Eh unaweza ukasikia mwanamke si unajua tu na baadae ananiacha si hivyo. Hapa tunaanisha kumtumia mwanamke kwa kazi zako ani mfano kama kumfanya kuwa akufanyike kazi fulani ama kazi fulani ama kazi fulani yenu maana kumtumia mwanamke na vile unaweza kumtumia mfanyakazi wako kazi fulani pia unaweza kumtumia mke wako kwa hapa tuna mtume alikuwa anaweza kumwambia Aisha nipe nini kichana nijichane mwenyewe lakini badala yake mtume anamwambia Aisha chani kwa ina maana kuwa ukio umeoa wa. pia wakati mwingine naweza kaamua nini? Ani ufanye style hiyo ya mtume. Ya kwamba badala kujichana We unaoga vizuri ndio ukishamaliza unaambia mke wako wa saa haya. Kicho ndo hicho. Na anaanza kuchana. Unaelewa? Na hata pia ukitaka pia anaweza kafanya kazi nyingine pia. Akakupaka mafuta. Unaelewa? Yote ikiwa kuchana anahusiwa kupaka mafuta kwa nini? We umekaa tu apaka mikono bila ani mtoto anapakwa. Sioje mtoto mdogo anayebaki bada yaanza kutembea. Ukishamogesha unamlaza pale kisha baadaye napaka mikono, miguu. Hii inaruhusiwa. Hakuna shida Lakini sasa hii pia narusiwa kuwa inaingia kwa zingine. Yaani unamwambia mwanamke akufulie nguo, akupigie pasi, unamwambia mwanamke nini? Akupikie chakula, akufanyie hili na hili katika nyumba, akupigie, akusafishie viatu, akupigie kiwi akupangia vitu vyako labda una vitu vyako nitaka upange otoke navyo naambia hebu kitu fulana fulana fulani kwenye begi yangu nitotoka navyo kazi zote hizo inaruhusiwa mme yani mume alioa kumwambia mkewe amfanyie lakini bora zaidi mola mwana sema bora zaidi ni usimlazimishe anaumwambie kisha yeye afanye kwa khiyari yake hiyo ndio bora zaidi kwa sogani katika kufanya kwake mambo hayo kisha akayafanya kwa khiyari Ani kwa mapenzi yake bila yeye kumlazimisha huwa inaongeza upendo tofauti na kumwambia kuangalia hebu fanya tena nimekuambia na bado unazungazoka hivyo unajua mimi nikisema huwa sitaki mtu acheleweko kutekeleza amri yangu ama usikiani usikie nimesema nini a usianze kuwa mwanajeshi kwenye nyumba hiyo si vizuri kwa sababu gani atafanya lakini saa anafanya kwa kuogopa na afany lakini hana raha hiyo si sawa hiyo ingawa mwanamke asli mwanamke Wakisawasawa aliyefundishwa alifundishwa na jamaa zake namna ya na mme huwa anatakiwa kazi hizi asiambiwe akiwa anajua ya kuwa mmewangu anataka hivi hata kabla mme wake kumwambia awe tayari ye ni mtumishi pale anafanya kazi zote hizo bila kuambiwa anajua kwa mmewangu wangu sasa anataka atoke na mimi najua viatu vya vyake vya kutoka ni hivi basa nitakiwa kama nivyekiu yapige kama nivyo kupangusa na ungua panguse kama nivyo kuosha oshe afike tarehe yako anajua kwa nitakaoondoka aende msitini na labda kanji yake ndo hii basa naweka tarehe labda ni yaani vitu kisha anataka kulala kabla uje kulala anaenda kutandika kitanda vizuri anaandaa pale nimekuja nt anajua huyu sana wakati na kupelekea maji nitakula na kwa chakula Anabu kama inatakiwa utumaki mwenye afanye asibodi kwa mtakomwambie kwa nipe hichi nipe vile ni... ah, si vizuri bali mwenyewe afanye na akifanya kazi kama hizo kwa nyumba na akafanya kwa upendo na moyo wake wote basi huwa ni mmoja katika mambo ambayo yanaongeza ni upendo na ni mmoja katika mambo yanayolainisha wanaume yani kiwa mke wako anakudumikia katika shughuli kama hizo anakulainisha kulainisha manaki nikuwa ni, ni kuwa ni mwepesi kumtumikia pia kwa vile na kutumikia wapi na pe pe e, e, pesa lipesa kumtumikia anasema sauli ametumikia hivi acha pe ni mpe nini pesa kaninwe nguo pesa kaninwe viatu achukue pesa kaninwe mafuta achukue pesa anga pia na kibaku, yako itakusaidia kwa mwingine yani pia nitakufurahisha kwa sababu gani yeye pia amekufurahisha lakini wewe mwanamke iko tu hapo hapo ulivompata ni hivyo na kama iko hivyo kisha rafuku kabla kuondoka anakuambia kidogo kabla yaondoka nilikuwa kidogo nimesahau anakupa listi ya mahitaji yote ndei kabisa karibu mambo 20 30 hapo ya yako kilegea usisahau hizi na yeye mwenyewe akwenda kitu akufanyia hata kimoja ukiona hivyo nasema tu ah, Wacha ataona hasa maisha kama usimazuri kwa nadhani tumemwona katika hadithi ikiwa mtume alimwambia mkewe amchane nywele mola mwana sema kumaanisha kuwa yaruhusiwa mwanamme kumwambia mkewe ampe huduma ani ampe e, amtumikie kwa mambo kadhaa kadhaa ambayo anaweza kamtumikia na watu ufanya hivyo kati mngine ni lezo kaamwa nyumbani ile siku ambayo huendi nyumb... kazini ama au una yote alafu kaambia mke wangu ibumsi miguu kuna migu zao huko chini zimekatikatika hapati muda kusugua kwa sababu iko mbio mbio huko huku. kuna njia ambayo unaweza kaleweka hizo migu zao kwenye maji zakaweka kidogo ndakapashabado kumpa mke akaanza kusugua taratibu tunao mwenye mketi kwenye kiti ama vipi basi hivyo na wanawake wanaweza kufanya kazi lakini bora umfurahishe hana kwa nini kwa asira alafu anasugua taratibu mpaka unasikia nini baadaye anapaka mafuta mgongo wake ndayonika inakuwa sawa wallahu na ni ambazo ukimwambia afanye bila kumlazimisha akifanya ni nzuri haya babu Alitika al alitika'u fi hijr al wa al-qiraa yani egemea na hata kumlalia mapaja ya mkeo akiwa kwenye hedhi si mke yote mke wako eh aisha taradhiallahu anha annaha qalat anasema aisha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume rahmanamani ziji yake yataki u akini egemea fi hijri kwenye mapaja yangu wa ana haibun, na mimi niko katika hali ya hedhi al-Qur'ana kisha tena anasoma qur'ani na yuko hapo hapo kwenye mapaja yake Aisha kwa hadithi hii hakika ni hadithi ambayo woulamaa wanaizumzia vizuri wanasema kwanza kabisa hii ina maana kuwa inaruhusiwa mwanamme ikiwe ni mme na umeoa kumlalia mke wako kwenye mapajaki akiwa hata kwenye hedhi sasa swali ni kuwa je akiwa kwenye hedhi unaruhusiwa je akiwa hayuko kwenye hedhi si ndio manake naruhusiwa mara zote alafu kisha akawa anasoma Qurani maanishaakuwa nini yani manake si makosa hata ukisoma Qurani ukiwa umelalia mapaje ya mwanamke ambaye yuko kwenye hedhi kwa hivyo ina kuwa kwa akiwa huko hevi sasa msindo zaidi utasoma pata hadithi Qurani utaleta adhkari utafanya kila kitu niyo yote inaongeza upendo katika nyumba ungeza upendo kwenye nyumba Na unaweza ukaanza hivyo na na nini na kusema Qurani na ukamalizia na mengine Na mengine usingizi ani manake inifu usiani kwa raha hapo na nyuma kuna kati mtume alikuwa safarini na Aisha na kisha mkufu wake watu wakacheleka kwa sababu Aisha kiingia kwenye nyumba ya mtume akapata nini mtume medala Aisha kwenye ni, nadhani nilikuwa namaanisha hiyo sitoishia na mengine ambayo sasa si Juma ninaanisha ni mimi sielewi lakini mengine ninaanisha nikuusigize sasa unapata kwa nini, ani, akawa amelala kwenye yake baka alipoingia pala kaanza kumlaumu aba Aisha mpaka hata kwenyeza, Aisha nasuma, kwa, lakimi, ni kwa nini kwa nini kwa sababu nijitingishe mpaka nimuamshie mtume kwenye kwa hilo laonekana kwa nje mambalo naelewa na Sima, kwa kwa hivyo ikiwa imeruhusiwa kwa mtume Inamana kuwa kwa pia kwa sisi imeruhusiwa. mtu anafanya bila uoga wote. Bora tu ujijue kuwa nini wewe si mzito. Kwa tena umemtia adhabu huyo mke wako anasikia ni uzito wa ajabu. Lakini kilecho hata ukiwa mzito mwili nadhani kichwa huwa sikizito Isipokuwa ni maelewano tu. Eh faida nyingine hapo Mola wapi ameizunguzia hapa? ni tabia njema mtume Tabia njema yani hii kuonesha kwa mtume alikuwa ni mtu Ani mwepesi na wake zake kidogo anafanya mambo ambayo mtu anaweza kadhania kuwa haya mambo ah, mtume anaweza kufanya sambo kama mambo lakini kumbe mtume alikuwa anafanya kwa sababu gani kwa sababu ya kumweka karibu mkewe Ani mke ajiisi free Najua mke wako ukianza kuongea na yeye maneno ambayo ni makavu makavu huwa kuwa muoga makavu manake ni kuwa ani humpi nafasi ya kuwa mnaweza mkafanya mizaha kidogo na mchezo kidogo kidogo lakini halali si mchezo haramu alafu kisha baadaye pia mkongea maneno ambayo ni ya halali ambayo yanawafanya mu free mtie story kidogo hapa na pale ikawa tu ukiingia akitaka kuongea badala tunakuwa akuulize kama nini kidogo chupi meisha kwa hiyo nitaka nikanio niwe pesa Iyo ndio mazunguzuko na wewe pia muulize kama nini kama chakula kimeiva ama kideiva. Mzunuzu ambaye unaweza kumuliza. Lakini mzunuzu mwingine ambaye unaweza mkaongea eti hakuna. Huo si vizuri. Huo si vizuri. Inatakiwa nini? Mnakuwa ni free na mnakuwa huru kuongea na mke wako na kufanya mambo ambayo mnaruhusiwa kuyafanya jawazu hapa pia katika divinityinaruhusiwa inaonyesha kuwa inaruhusiwa. Jawazo qira'at alquran fi hijri alhaib. Bi annaha tahiraton. Bi annaha tahiratu albadan wa thiyab kwa sababu ye, kama tulivyosema mwili wake wote ni tahara na pia ngozi zake ni tahara bora tu aomejisitili vizuri na kisha baadaye ukiwa pale we mwenyewe pia utosheke na hapo mapajani usivuke ukienda kwingine na inshallah pia tutaeleza masala hayo ya kuwa mwenye hedhi e, ukitaka kamwe ni mme wake kumchezea unarusiwa. na Aisha alikuwa anasema kuwa mtume alikuwa kumwambia afunge kikoi hapa kwenye kitovu kisha mtume anamchezea huku kwingine isipokuwa tu chini ya kitovu ndo afashuki huko tutakuja kuzungumzia masuala nadhani na kuja inakuja baadaye kwa hivyo maana kuwa jambo hilo ni jambo ambalo linaruhusiwa na hakuna makosa tunazungumzia jambo la kulala kwenye mapaje ya mke wako akiwa hata kwenye hevi na hii maana kuwa akiwa kwenye tahara kama aki kwenye hevi ndo zaidi na kisha pia ukiwa pale unasema Qur'ani na hata tunazisoma mpaka hata usingizi uko hapo yote ina visiwi wala hakuna makosa na mtu akiona mfano wakati mwingine sikita kwatu ite mbaya ama bahati nzuri lakini mfano umeingia nyumbani ukapata baba amelala kwenye ifwani atakuwa ni mama nadhani useme kwa lakini mbona tabemba ya stadi mbaya hiyo ni sawa ingawa ukio baba kwenye nyumba ni na watoto mambo kama hayo mengine kwenye chumba huko. Yaani msifanyie kwenye sitting Na watoto wanakuja waneza kaanza kujifunza mambo mengine ambayo si mapema. Lakini tuchukue mfano ukiona hivi imetokea. Ujua kwa ni jamaa mbali Ingawa mambo kama haya sasa. Mambo kama haya. Ni mambo ambayo si vizuri kuyafanya mbele ya watu. Asa hii ndio point ambayo nitaka nileeze muhimu sana. Haya mambo bicha kwa tunasema kwa inaruhusiwa mke na mume wake wafanye lakini si vizuri kuyafanya hadharani mbele ya watu Sabu ingine, kwa kuna wengine wanasema kwa sababu unaona inavusiwa Asa wengine bwana anajibana bana anijiachilie kuwa kumbele ya watu Wananza kujifanya kwa taaona anajua zaidi kuliko wenzao na wajilo kama kila mtu anasema kuwa aoneshe anayofanya watonekane kuwa labda hawa hata hakuna alichokifanya unaelewa kwa hiyo maana kuwa haina maana kabisa kufanya mambo haya mbele ya watu bali nitakie ufanye ukiwa na mke wako kwa sababu mbele Napana, ilikuwa ni kwenye chumba peke yao ndio mabaya yanafanyika huko kwa elezo, ili kama elimu tueleweko kwa nyi pia ukifanya unaweza peke kwenye chumba na mke wako lakini si eti mko barabarani kwanza vijana ambao bado ni mapema hivi labda kwenye gari basi unapata kuwa amembata mwenzake Ne? ani anamfanya hivi anafanya vile anafanya hivi yote Itili wajukuwa, ni kwa gani eti watu wajue kuwa ani wanapendana mabapo uwongo anya kwenda zima ni mbidrishe mapenzi yangu bila ni makosa mtuma anasema kuwa yeyote ambaye atafanyaje atakuwa na mkewe katika mambo ya starehe zao kisha baadaye aje aeleze watu waliofanya wakiwa katika mapenzi yao ni sawa na shetani ambaye ana E, fanya tendo la land, ndoa na shetani mwanziki barabarani katikati sababu naeleza kila kitu naelewa mtume amekataza jambo kama hilo haifai kabisa na kwa hivyo licha kuwa inaruhusiwa lakini lazima tuelewe imeruhusiwa lakini mkiwa peke yenu chumbani kwa hivyo kwanza nikatazwa kwa nini gani kufanya mapenzi mbele ya watu pili kule kufanya hivyo mbele ya watu unachochea watu wafanya uchafu kwa sababu kuna wengine watakuona hivyo na hawana wajibu. Waende usha wapandisha ni nihisia kwa kuwa wewe umeonyesha Asa Sasa wanaanza kuona huyu amefanya hivi, usaini na mimi ambayo sina nitafanyaje na watu ufanye hivyo? Hasi ni kwa makosa, kwa hivyo napata kwa nini? Jambo kama hili ni makosa Kina makubwa kufanya adharani mbele ya watu watokuona Mamba ambayo yanatafsiriwa kwa ni mapenzi. Allahu aalam طاناك الله ربنا بحمدك اشه لا اله إلا انت سبوتك لك